Nu ska vi träna lite på den appen, i den appen som heter Språkplay. Titta på ditt papper och ha din mobil färdig. Så kan du pausa när du behöver och göra på din mobil. Och jag läser och berättar från pappret. Språkplay. Många tv-program. Som finns på SVT. SVT betyder Sveriges TV. Och det är ettan och tvåan. SVT 1 SVT 2. De två kanalerna i TV. Titta på det hjulet. Bilden av hjulet. De här symbolerna betyder inställningar. Du ska ställa in appen först. Tryck på ändra om du behöver ändra. Ställ in A2. Det är lagom svårt för SFI. Kurs C. Ställ in ditt språk. Du letar upp din flagga. Tryck bort markera ord jag kan. Ta bort den så den inte är grön. De andra tre ska vara gröna. Nu går du tillbaka. Sen, när du tittar på en video kan du trycka på inställningar igen då är det andra saker då är det inte A2 och ditt språk andra saker så när du tittar på en video kan du trycka på inställningar igen ställ in långsamt om du vill att videon ska gå saktare Ställ också in så att automatiskt ordtest inte är grön. Tryck, tryck bort den. Okej. Okay. Nu går vi tillbaka. När videon går, när du tittar på en video, när videon går kan du gå framåt och bakåt. Genom att trycka på texten före, se var pilen pekar, och texten efter, den fetmarkerade meningen. så Du kan gå tillbaka och lyssna igen om du trycker på texten som är före, den svarta tjocka texten. Och du kan gå framåt genom att trycka på det som kommer efter den tjocka svarta texten. Eller, du kan också gå framåt och till bakåt så här. Eller kan du flytta markeringen längst ner. Titta var pilen pekar. Längst ner. Den vita runda kan du dra framåt och bakåt om du vill flytta. Längre bitar i filmen. Eller så kan du trycka på pilarna fram eller tillbaka. Titta var pilen pekar. Det finns en pil på mobilen som är framåt och en som är bakåt. Där kan du också trycka framåt och bakåt. Så tre olika sätt att flytta dig i filmen. Om du vill lyssna igen på någon mening. Okej. Detta kan du träna nu. Pausa. Eller kan du träna det sen. Nu fortsätter vi. Nästa bild. Om du trycker på den här ikonen ser du det som finns där pilen pekar till vänster om den stora startpilen. Om du trycker på den ikonen översätter appen alla ord som är gula eller röda. Gula ord är ord som du kan lära dig nu. Röda ord är lite svårare. Du kan vänta. Om du inte vill ha översättning på ditt språk så trycker du igen. Då trycker du bort den. Då kommer nästa sak. Om du trycker på... Hatten. Ser du var hatten finns där pilen pekar? En sån amerikansk skol-universitetshatt. Om du trycker på hatten kommer hela texten fram. Och du kan se vilka ord som är svåra. De gula och röda orden. Om du trycker cancel kan du läsa själv och träna. Om du trycker OK, kan du göra ett test på de gula och röda orden. Och då ska du trycka, när du är färdig med ett test, ska du trycka på nästa lilla gröna eh, märke till höger. Så kommer nästa bit av texten. Så en bit i taget. Du trycker på den, det gröna märket ute på höger sida. så går du vidare och gör nästa test. Fyra ord i taget ungefär. Okej, okay. då kommer nästa sak. Du kan också trycka på alla ord som finns i den fetmarkerade meningen. Den meningen som finns i mitten där de har tjockare svart, fetmarkerad. Du kan trycka på alla ord som finns i den meningen. Då kan du höra bara det ordet och se översättning på ditt språk. Där kan du också ändra färg på ordet om du redan kan det ordet, då kan du göra det ordet grönt. Så kommer inte det ordet med i test när du gör test på hatten. Så här är många olika saker som ska ställas in och som du kan träna. Nu kommer lite tips på olika program. Program som du kanske vill titta på. Det är viktigt att du tittar på program som du själv tycker är intressanta. Det är viktigt att du tittar ofta så att du inte glömmer hur man gör. I Språkplay kan du titta på två sätt. Antingen väldigt noga och träna ord och uttryck. Det är det ena sättet. Eller om du vill titta på ett helt längre program då orkar man inte kolla alla ord. Utan filmen får bara gå om man kollar bara ord ibland. Så du måste inte alltid kolla alla, alla ord. Okej, här vänder vi på bladet. Här är de olika sorternas program. Och då känner ni igen de här. De finns också när du tittar på SVT Play på vanlig tv. Det är de här områdena, de här klasserna av program. De här sorterna: drama, dokumentär, humor, livsstil, underhållning. Ni ser de tjocka orden. Nu är här några exempel på varje sort: drama, längre filmer med stort allvar. Är skrattar man inte så mycket? Långa, kanske två timmar, en och en halv timme. Eller serier som är 40 minuter varje program. Många filmer, men ofta lite svårare. Jag har skrivit två stycken: Skärgårdsdoktorn och Delis vackraste händer. Det finns många andra. Dokumentär filmer från verkligheten. Man filmar precis när något händer. Så det är inte teater, det är verklighet. Tusen dagar i Sverige. Den handlar om. Några som kommer till Sverige som invandrare. Tusen år på två timmar handlar om Sveriges historia. Och Livets mirakel handlar om när en bebis växer i magen. Kanske några program inte finns längre. Och det har kommit nya. SVT byter program ibland. Humor. Roliga program. Bäst i test. Kurt Olssons sommartelevision. Macken. Handlar om en bensinstation. Svenskt. Svensson, Svensson. Livsstil. Program om olika saker i livet. Till exempel mat och resor. Fråga doktorn. Lärins lärlingar. Ett intressant program om några som är, har lite svårt för att lära vanligt, lite utvecklingsförsenade, utvecklingsstörda, som, som får måla antikmagasinet om gamla saker. Bästa dieten om mat. Underhållning. Intressanta program för att slappna av. Skavlan. En man som heter Skavlan i efternamn som pratar med olika människor. Allsång på Skansen. Skansen är ett område i Stockholm där det finns både djurpark och gamla hus från olika platser i Sverige. Där har de en underhållning också. Allsång. Kultur. Program om musik, konst och religion. Och Då har jag skrivit den igen. Lärins lärlingar. Den fanns på två ställen. Och halsång på Skansen. En bild berättar. En gammal svensk bild. De berättar om den. Och Sverige. Ett program om Sverige. Nästa kolumn. Nästa kolumn. Samhälle och fakta program om livet. Asiens gröna öar om natur i Asien. Arvinge okänd, Ett program där de letar upp människor som ska få ett arv, ska få pengar av någon som har dött, en släkting som har dött som de inte vet. Kanske en miljon kronor. Och de letar upp den människan. Fråga veterinären om djur som är sjuka. Veterinär betyder djurdoktor. Landet runt berättar om olika saker i Sverige. Din hjärna berättar om hjärnan. Nyheter. Vetenskapens värld, rapport, nyheter på lätt svenska, uppdrag, granskning. Uppdrag, granskning, där letar de upp saker som är dåliga, människor som har gjort dåliga saker. sport den vinnande maten vad måste de äta de som gör olika sporter experten och stjärnan vinterstudion där får man titta på många olika program med skidor och skridskor barn olika program för barn och unga det finns många bra ungdomsprogram och barnprogram. Alfons Åberg, den är tecknad. Bamse, också tecknad. Olika avsnitt, många olika delar i de programmen. Astrid och Adrian flyttar. Boli Daniel Tiger, Emil i Lönneberga. Jobbigt läge, labyrint och lilla aktuellt.